Звичка командувати. Вест сидів у наметі лорд-маршала і безпорадно вдивлявся в порожнечу. За останній рік він не провів без діла майже жодної миті, а тепер він раптом дістав змогу лише чекати. Вест і досі очікував, що побачить, як бур проштовхується за попоною і йде до мап, стиснувши кулаки за спиною. Досі очікував, що відчує в таборі його заспокійливу присутність, почує, як його розкотистий голос закликає непокірних офіцерів до порядку. Але цьому, звісно, не бувати. Ні зараз, ні будь-коли в майбутньому. Ліворуч сиділи офіцери зі штабу генерала Кроя, похмурі і лиховісні завдяки чорній формі і, як завжди, сильно випресовані. Праворуч спокійно влаштувалися люди Полдера, недбало розстебнувши верхні гудзики на одязі, щоб відверто образити своїх колег. Вони були надуті, як повичі, що демонструють своє хвостове пір'я. Самі ж видатні генерали дивились один на одного підозріло, як армії суперниці на полі бою, чекаючи на розпорядження, що відкриє одному з них шлях до закритої ради і не вершину влади, а другому навічно розіб'є надії. Розпорядження, в якому буде названо нового короля Союзу та його нового лорд-маршала. Звісно ж, це мав бути або полдор, або крой. І кожен із них чекав на остаточну славну перемогу над другим. Тим часом армія, і зокрема Вест, сиділа паралізована, безсила. Далеко на півночі шукачі його товариші, які рятували Вестові життя в дичавині стільки разів, що він уже і не міг згадати, поза сумнівом боролися за виживання, відчайдушно виглядаючи підмогу, яка ніколи не надійде. Вестові це все дуже нагадувало перебування на власному похороні. До того ж такому на який до більшого прийшли його вороги, єхидні, усміхнені, зухвалі, Має бути або Полдер, або Крой. І хоч хто з них отримує підвищення, Вест приречений. Полдер ненавидів його з полум'яною пристрастю, Крой – із крижаною зверхністю. Швидше і нижче за нього міг упасти лише Полдер чи Крой, залежно від того, котрого з них врешті обійде увагою, закрита рада. На дворі заворушилось щось тьмене, і хтось із цікавістю повернув голову, щоб подивитися. Хтось шаркав до намету, і кілька офіцерів із тривогою підвелися зі стільців. Запону різко відкинули вбік, і врешті за неї з дзвоном забіг лицар Герольд. Він був надзвичайно високий і, випроставшись, мало не проколов крилами на шоломі дірку в стелі намету. На одному броньованому плечі в нього був шкіряний футляр, прикрашений штампом, золотим сонцем Союзу. Вест витріщився на нього, затамувавши подих. Передайте своє послання! закликав Крой, простягнувши руку. «Передайте його мені!» – різко виміг Полдер. Двоє чоловіків, втративши гідність, заборюкались один з одним тим часом, як лицар Герольд байдуже на них супився. «Полковник Вест тут присутній?» – поцікавився він гучним басом. Усі повернули до нього очі, а надто Полдер і Крой. Вест усвідомив, що мимоволі підіймається зі стілься. «Вест – це я». Лицер Герольд безтурботно обійшов генерала Кроя і посунув на Вест, дзенькаючи шпорами. Відкрив свою плечову сумку, витягнув сувій пергаменту і продемонстрував його. «За наказом короля!» Здавалося, останнім виявом іронії долі в непередбаченій кар'єрі Веста стало те, що саме він оголосить ім'я людини, яка за кілька секунд звільнить його з ганьбою. Але якщо він уже зібрався падати на власний меч, то від затримки буде лише болючіше. Він узяв сувій із укритою рукавички руки лицаря і зламав важку печатку. Розгорнув його наполовину і побачив стовпець плавного тексту. Коли він почав читати, всі присутні затамували подих. Вест реготнув, не вірячи власним очам. Хоча в наметі панувало напруження, як перед винесенням вироку в залі суду, та стриматися він не міг. Перш ніж Вест більш-менш її осмислив, йому довелося прочитати першу частину ще двічі. «Що смішного!» Поцікавився Крой. «Відкрита рада обрала новим королем Союзу Джезаля Дан-Лютара, віднині знаного як Джезаль Перший!» Вестові дивилося знову стримувати сміх, хоча якщо це і був жарт, то не з кумедних. «Лютара?» – перепитав хтось. «Хто це в біси такий Лютар? Ото й хлопчисько, який переміг на турнірі!» Усе це, в певному розумінні, було страшенно логічно. Джезаль завжди поводився так, ніби був кращий за всіх інших – а тепер, здавалося, став кращим за всіх інших. Однак усе це, хай які наслідки воно могло мати, в оточній ситуації виходило на другий план. «Хто новий лорд-маршал?» – загарчав Крой. І офіцери обох штабів почовгали вперед. Усі вони тепер звелися на ноги, ставши вичікувальним півколом. Вес глибоко вдихнув і зібрався, наче дитина, що готується пірнути в басейн із крижаною водою. Розгорнув сувій і швидко пробіг очима нижню частину тексту. Нахмурився. Імені Полдера чи Кроя не було ніде. Прочитав іще раз, уже уважніше. Раптом у нього сильно розм'якли коліна. «Про кого там йдеться?» – мало не заверещав Полдер. Вест розтулив рота та не міг дібрати слів. Він продемонстрував листа, і Полдер вирвав сувій у нього з руки, тим часом як Крой марно силковався зазирнути йому через плече. «Ні!» Видихнув Полдер, вочевидь дійшовши до кінця. Крой вирвав у нього депешу і швидко її проглянув. «Це, напевно, помилка?» Але лицар Герольд так не вважав. «Закрита рада не схильна помилятися! Ви дістали наказ від короля!» Він повернувся до Веста і уклонився. «Мій лорд-маршале, прощаюся з вами!» Найкращі і найрозумніші люди армії повитріщалися на Веста з відвислими щелепами. «М -м «Так, – здинаючись, вимовив він. – Так, звісно. Годину по тому намет спорожнів. Вест сидів сам за буровим письмовим столом, нервово переставляючи знов і знов перо, чорнило, папір, а передусім великий лист, який щойно запечатав грудкою червоного воску. Насуплено поглянув на нього, а тоді вгору, на мапи, на дошках, а тоді знову вниз на свої руки, що лежали без діла, на пошкрябаній шкірі, спробував зрозуміти, що це за чортівня сталася. Наскільки зрозумів він сам, його раптом підвищили до однієї з найвищих посад у Союзі – лорд-маршал Вест. Якщо не брати до уваги самого Бетода, він наймогутніша людина по цей бік кругу морів. Полдер і Крой будуть зобов'язані називати його сер. Він має місце в закритій раді. Він – Колемб Вест. Просто людини, якого все життя висміювали, принижували і зверхньо наставляли. І як таке могло статися? Безумовно, не завдяки його заслугам, не через якусь його дію чи бездіяльність, лише завдяки випадку. Випадковій дружбі з людиною, яка багато в чому не надто йому подобалась і від якої він точно не очікував жодної ласки. Людиною, яка тепер завдяки удачі, яку можна називати лише дивом, зійшла на трон Союзу. Вест засміявся, не вірячи сам собі, та сміявся недовго. У нього в голові формувалася вкрай неприємна картина. Принц Ладісла лежить десь у дечовині з розбитою головою, напівголий і непухований. Вест ковтнув. Якби не він королем, тепер був би Ладісла, а сам він чистив би нужники, не готувався б перебрати на себе командування армією. Йому заболіла голова, і він нервово потер собі скроні. Можливо, він усе-таки відіграв вирішальну роль у своєму просуванні по службі. Зашурхотіла запона на мету, і всередину війшов Пайк зі своєю вигорілою руїною усмішкою. «Прибув генерал Крой! Хай трохи попітніє!» От тільки питнів тепер Вест. Він потер вологою долонею об долоню і пригладив форміний кітель, із пліч якого ще зовсім недавно зрізали погони полковника. Він мусив видатися людиною, що спокійно тримає все під контролем, як це завжди вдавалося маршалові Буру, як вдавалося маршалові Варузу сухих пустищах Гуркулу. Треба розчавити полдера і кроя, поки є змога. Якщо він не зробить цього зараз, то вічно перебуватиме під їхньою владою. Буде шматком м'яса, який розриватимуть двоє лютих псів. Вест із неохотою взяв листа і простягнув його пайкові. «А не можна їх просто повісити, сер?» Спитав засуджений, взявши листа. «Як би ж то, але нам без них не обійтися, хай скільки клопоти вони не завдають. Новий король, новий лорд-маршал, і про жодного з них загалом ніхто нічого не чув. Воякам потрібні провідники, яких вони знають». Вест протяжно вдихнув носом, випнувши груди. «Кожен має виконувати свою роботу, та й усе». Він шумно видихнув. «Будь ласка, впусти генерала Кроя». «Так, сер». Пайк підняв запону намету і проривів Генерала Крою!». Чорна форма Кроя, прикрашена вишитим золотим листям на комерці, була так сильно накрохмалена, що дивували вже те, як він взагалі пересувається. Крой став і напружено виструнчився, дивлячись кудись не надто далеко. Він бездоганно віддав честь, кожна частина його тіла була в необхідному за статутом положенні. А проте генерал якось примудрився чітко показати свою зневагу і розчарування. «Спершу дозвольте вас привітати», – прорипів він, лорд-маршале. «Дякую, генерала, за любязні слова. Чимале підвищення для такої молодої, недосвідченої людини. Я з десяток років був професійним вояком, брав участь у двох війнах і кількох битвах. Здається, його величність король вважає мене достатньо бувалим». Крой прокашлявся. «Звісно, лорд-маршале, але головне командування – це для вас дещо нове». На мою думку, з вашого боку, було б розважливо звернутися по допомогу більш досвідченої людини. Цілком із вами згоден, крой трохи здійняв одну брову. Радий це чути. маю ні найменшого сумніву, що цією людиною має бути генерал Полдер. Слід було віддати кроєве належне. Його лице й не ворухнулося. З носа в нього вирвався тонесенький пісклявий звук. Єдине, що вказувало, як не сумнівався Вест, на безмежний відчай. Після прибуття його уразили. Тепер Крой намагався оговтатися. Ідеальний час для того, щоб вгородити клинок по саме руків'я. Я завжди дуже захоплювався підходом генерала Полдера до військової служби. Його блиском, його енергією. На мою думку, він справжній еталон того, яким має бути офіцер. «Це точно!» – процидів Крой крізь сціплені зуби. «Я прислухаюся до його порад у низці сфер. Наші погляди не збіглися лише в одному важливому питанні». Справді? Вашому, генерале крою. Обличчя кроя набуло кольору общипаної курки, а залишками зневаги вміть прийшов на зміну явний острах. Полдер подумав, що вас треба негайно звільнити. Я був за те, щоб дати вам іще один шанс. Сержант, пайку, сер. Колишній засуджений елегантно увійшов вперед і простягнув листа. Вест забрав у нього листа і показав генералові. Це лист до короля. Спершу я нагадую йому про щасливі роки нашої спільної служби в АДО. Далі детально викладаю причини вашого негайного ганебного звільнення. Ваша безсоромна впертість, генерал Крою. Схильність привласнювати чужі заслуги. Ваша безкровна негнучкість. Ваше зухвале небажання працювати з іншими офіцерами. Якщо лице Кроя мало витягнутися і побліднути ще більше, воно невпинно наближалося до цього зараз, поки він дивився на складений папір. Щиро сподіваюся, що мені ніколи не доведеться його відправити. Та хоч одна, бодай, найменша провокація щодо мене чи генерала Полдера, і я це зроблю. Ви мене розумієте?» Кроєві неначе забракло слів. Кінець кінцем він прохріпів. «Цілком розумію, мій лорд маршала. «Чудово. Ми неабияк зволікаємо з виходом до місця зустрічі з нашими північними союзниками, а я ненавиджу спізнюватися на зустрічі». «Свою кавалерію тимчасово передайте під моє командування. Я поведу її на північ разом із генералом Полдером, їдучи за бетодом». «А я, сер. «На пагорбах над нами ще залишається кубка півничан. Вашим завданням буде прибрати їх і розчистити шлях до Карлеона, показуючи нашим ворогам, буцімто наші основні сіли не пішли на північ. Якщо вам це вдасться, я, можливо, захочу довірити вам щось більше. Виконайте відповідні приготування до світанку». Крой розтули в рота так, неначе надумав поскаржитися, що виконати цей наказ неможливо. Вам є що додати? Генерал швидко передумав. Ні, сер. Звісно, до світанку. Він навіть спромігся зобразити обличчям щось трохи схоже на усмішку. Вест без особливих зусиль усміхнувся у відповідь. Генерале, я радий, що ви користуєтеся цією можливістю реабілітуватися. Ви вільні. Крой знову виструнчився, розвернувся на підборах, зачепився ногою за власну шаблю і дещо незграбно вийшов із намету. Бест повільно вдихнув і видихнув. Голова в нього пульсувала болем. Понад усе, йому хотілося прилягти на кілька секунд, але часу на це не було. Він знову пригладив на собі формений кітель. Якщо він пережив оту кошмарну мандрівку крізь сніг на північ, то може пережити і це. «Запускай генерала Полдера!» Полдер увійшов до намету зухвало, неначе володів ним, і недбало виструнчився. Якщо крой віддавав честь напружено, то він робив це театрально. Лорд маршал Весте, хочу від щирого серця привітати вас із несподіваним підвищенням. Полдер непереконливо всміхнувся, проте Вест не відповів йому усмішкою. Він просто сидів на місці і насуплено дивився на Полдера, як на проблему, з якою був готовий жорстоко розібратися. Сидів і мовчав. Очі генерала нервово забігали по намету. Він винувато кашляну. лорд Маршала, можна одне запитання? Про що ви розмовляли з генералом Кроєм?» «Та про все на світі», – відповів Вести з кам'яним обличчям. «Моя повага до генерала Кроя у військових справах безмежна. Ми з ним вельми схожі. Він дуже педантичний, дуже уважний до деталей. На мою думку, він просто еталон вояка. Він дуже висококваліфікований офіцер», – процідив крізь зуби Полдер. «Так». Це підвищення я дістав надзвичайно швидко, і мені здається, що я потребую когось старшого. Людину з багатим досвідом, яка була б мені за наставника. Так би мовити, поза як маршала Бура вже немає на світі, генерал Крой люб'язно погодився виступити в цій ролі. Справді. Началів Болдера заблищав піт. Він висунув низку чудових пропозицій, які я вже впроваджую в життя. Ми не змогли досягти згоди лише з одного питання. Вест склав пальці драбинкою на столі перед собою і строго поглянув за них на Полдера. «Це питання стосувалося вас, генерала Полдере. Вас». «Мене, лорд-маршал?» «Крой наполягав, що вас слід негайно звільнити». Повне обличчя Полдера стрімко рожевіло. «Проте я вирішив дати вам один шанс на остаток». Вест узяв той самий документ, який показував Кройєві. «Це лист до короля». Спершу я дякую йому за підвищення, цікавлюся його здоров'ям, нагадую про нашу близьку задушевну дружбу, відтак детально розповідаю про причини, з яких вас слід негайно розжалувати з ганьбою. Про вашу недоречну зухвалість генерала Полдера, вашу схильність привласнювати чужі заслуги, небажання виконувати накази, постійну нездатність співпрацювати з іншими офіцерами. Щиро сподіваюся, що мені ніколи не доведеться його відправити. Та найменша провокація, і я це зроблю. Найменша провокація стосовно мене чи генерала Кроя, зрозуміли? Полдер ковтнув. Його червоне лице так і виблискувало потом. Так, мій лорд маршале. Добре. Я довірю генералові крою взяття під контроль пагорбів, розташованих між нами і Карлеоном. Ви ж залишатиметеся зі мною, доки не доведете, що гідні командувати окремою групою військ. Мені потрібно, щоб ваша дивізія була готова рушити на північ до світанку і найшвидші підрозділи рушили попереду. Наші північні союзники сподіваються на нас, і я не збираюся їх підводити. Щойно почне світати, генерале, і якнайшвидше. Звісно, якнайшвидше. Можете на мене покластися, сер. Сподіваюся на це, хоч і маю певні побоювання. Кожен має виконувати свою роль, генерале Полдере. Кожен. Полдер кліпнув і поворушив у роту, майже розвернувся, щоб піти, але запізно згадав, що треба віддати честь, а тоді вийшов з намету. Вест подивився, як запона ледь-ледь вирухнулася на вітрі з надвору, а тоді зітхнув, зім'яв листа в кулаці і пожбурив його в куток. Зрештою, то був просто чистий аркуш. Пайк здійняв рожеву майже безволосу брову. «Як на мене гарно зроблено, сер. Не чув майстернішої брехні навіть у таборах. Дякую, сержанте. Тепер, беручись до роботи, я розумію, що вона починає мені подобатися». Батько завжди радив мені не казати неправди, та він між нами, кажучи, був гівнюком, бо його заминев дахою. Якби він був зараз тут, я плюнув би йому в обличчя. Вест устав, підійшов до мапи з найбільшим масштабом і зупинився перед нею, зачепивши руки за спиною. До стоту, як маршал Бур, подумалися йому. Він оглянув брудний слід від пальця серед гір, де крамок і фаїв означав розташування своєї фортеці. Вест відстежив маршрут до поточних позицій армії Союзу далеко на півдні і нахмурився. Важко було повірити, що картограф із Союзу міг коли-небудь взятися за особисте дослідження цієї місцевості, і яскраві обриси її пагорбів та річок видавалися явно несправжніми. Сер, як довго, на вашу думку, туди доведеться йти? запитав Пайк. Це неможливо сказати, навіть якщо вони почнуть негайно, а це малоймовірно." Навіть якщо Полдеру чинить так, як йому сказали, а це вдвічі менше, ймовірно. Навіть якщо мапа почасти точна, а Вес знав, що це не так. Він похмуро захитав головою. Це неможливо сказати.